Allah o them Allahu ti bindemi dhe vetëm atij falë dhe ndihmë kërkojmë ndërsa sallavat e selamet, përshëndetjet e Zotit mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, vi shoktë ti besnik, mi famira ti të ndarshme, mbi krahët e ti të pastërta, e të gjithë muslimanët që së të ngji karrugun e ti më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vezër, do të vazhdojmë me lejnën e Zotit xhela xhalaluh pas ditëve të mbyllëta së ti kaluam ditët e Dhul Hijjës. Qelus me Allahun xhelalu ala che Allahu, allahu tebaraka we teala atërsat kanë bëu hajj Allahu te apranon e neve që skemi pas mundsi Allahu na e ban risk në vitin e ardhshëm do të vazhdojmë me lejnën e Zotit xhelalu ala në ditët e shtuna ti ku kemi ngel në librin e Hoxhit Ibn Hibbanit kopësit të mençurve ku kemi përmend se kjo libër është veçuar mbi cilësitë të mençurve në atë se sa Allahu e ka vlerësuar njeriu në mençur dhe jo në, në vlerësimet e filozofëve pra baza e këtij libri ka qenë çathet një lloj kundërpërgjigje e, e intelektualëve të filozofëve dhe shfaqje intelektualëve të të muslimanëve dhe kjo është palca e luftës në në mes njerëzve. Përsa më vazhdu atje ku kemi ngel një para hyrje rreth rëndërcisë që kemi përmend se çdo har duhet besimtari ta uh, zhvillon tek vetvetja motivin për ta mësu diën, për ta mësua elmin. Shpesh har hasim që njerëzit me çdo ditë shpikin nga nje hile, fabrikojn nga nje hile për të ikë ilmit. Ndërsa Ibn Qayyim al-Juzeyri ka shkruar një libër në dy vullume, Miftahu dar al-sa'adah, Chelsea i jennetit. Chelsea i ahiretet, lumturis në ahirat. Athega për mënse, i gjithë Chelsea është e ilmi. Pa ilm nuk çelët kur gjë. Kjo nuk është tema jon. Tema jon cilas? krimi hileve apo ndërgjimi hileve të shejtanit për të ikë ilmit. Andaj ejejnë njerëzit duke vlerësuar gjithçka përveç ilmit, ndërsa Allahu vlerëson ilmin dhe asgjë tjetër. Këtkur'anin Allahu xhallahu ka zbrit dhe ka përmendë pejgamberin sallallahu alajhi wa salam uallamaka ma lam takun ta'lam. I ka thënë Allahu xhallahu pejgamberit sallallahu alajhi wa salam dha takemi msua atçka se ke dit. E para mendo një vëzër, pengamberi jonë, sallallallisallem, 14 vite, para se më bëho pengamber, a ka pasaj pun, a ka bëhoj aktivitet, pa tjetër. 14 vite, pengamberi jonë, sallallisallem, së shndalli aktivitet, lojlej aktiviteti ka bëhoj. Ma dje djetarët, kërë kanë studiu historinë pengamberi, sallallem, kanë dhe në djetarët, a nuk kanë dhe një punë që se ka bëhoj para, para se më bëho pengamber. Për vetë se, nuk e ka ditë, At tamam, subhish gazbit Allahu Xhelalu Ala. Por është natyrshëm njeriu më lëviz. Por Allahu Xhelalua çdo lëvizje nuk e vlerëson. Ngase lëvizja është natyrore. Kjo, nëse njeriu thot, vetë se kush ka punë dhe kush lëviz, dhe se kush aktivizohet, është lavdruar kjo. Ata rri bien me të lavdruar, ku të haj buk, ku të pish ujë, kur dish nevojtorë Zoti ndërof, këtu të mi të lavdroj këto. Pse? Se si janë lëvizje. Por Allahu Xhelalua këtë lëvizje nuk e mbar varasur. Shumicet e lëvizet njëri u qëkujnë huq Mbejt vesh një pjesë tjetër E i badetit që Allah e me të parasysh Kë i badet nuk miret këtë parasysh Përveç a e shakashkun zemër Andet apë nga mberi unë sallat e sellem Njëri u pina mazit ka një dhetën, një të nantën, një të të të të të Gjysmën, një të retën, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Por nuk të shkonë kjo të zotë i gjellë gjellalu. Andaj të ndërruar dhe zërë, neve du të kemi parasysh se kriimi hileve, kriimi mashtrimeve, dinakrive, manovrave për t'i ik ilmit, është kriim i foreve dhe hileve për me hek mizanin e punëve tona. Andaj thapë nga mberi njën sallallarë a.sallem, duke e të regu se njeriu për nga natyra lëvizë, Por jo sekret kjo është e lëndruar, sa pejgamberi Alaihi Salatu Salam, e habbul asma' ila Allah Abdullah u Abdulrahman. Emrat më të doshtë urtë Allahu janë Abdullah dhe Abdulrahman. Dorsa sa pejgamberi Alaihi Salam do vazhdim, wa asdaqul asma' dhe emrat më të rëalt janë Alhamam wal Harith. Ai tili kop brenga, proi brengosuri dhe cili lvizesi ai cili mbil the kor thot ibn qaim al-joziye kule ka përshkruajt realitetin e çdo njerit çka ka thonbejon sallam dhe emrat më, të më të real çilit janë me brenga a ka ndonjë dikush që s'ka brenga jo ande ka thon astag çka më vërtet ata por më real se sa njerit me me cilsu si i brengos ko doon cilsimin material te pejgamberi sallam ku çgjë ka thon njerëzve te brengosur s'ka dikush pa brenga Dhe e dyta lëvizës Për shka lëviz me lërgu brengër Kjo a do me thonë se pëse ka brengë Dhe pëse lëviz O është edashur të zoti? Jo Tha për nësam edashur është më konë Abdullah Rabi Allah Andë dhe të di bënkaj i melgjëzije Se lëvizit e robit Të zitha duhet me i pru në mizanin e ilmit Ilmi gjikon ato E jo ato nuk e gjikon ilmin Andaj thot, andaj thot në miftah dari se adi Më kaj me gjozije El ilmu hakim La mahkumin alehi ebeden Ilmi gjikon Kur kush së në gjikon ilmi Argument Ka thonë argument të është se Kur di kush do me e gjiku ilmin I themi që ta qka përthu A është dhja gjahel Nëse thot me dhja jam tukallzu Për që këtë mesele A të ritho me ti u këtheve të ilmi U këtheve të vlera e ilmit Me të sënë gjikove e ilmi Nëse thot jo kjo padije A të ritho me padije s'ka mundësi me u gjikove Dija Pro kul me i gjënave cila është të ndërua e lezër Ilmi A të dhe të i bënkaj me gjëzije Allahu në Kur'an Emni në mëtë madhë që ka përmendë është Alimen Hakime I dishëm dhe i urt A të dhe të ndërua e lezër Shpeshar njërzit përshemë mundohen Gjdo send mi dhon vlerë përveç kandarit Përshemë i themi 24 orë Qka bane? Kombo këtë punat, pun, këtë punat, pun Dhe më nëmron pun Këtë këto mundohet mi ik një gjëje Mi mërë këto pun mi qitë kandar Nga se kandarit gjim sa tja hek në do shta Do shta 90% një hek Do shta këtë të këtë batili ki bane E tani ki përshka kësajna ruhët Dhe druhët Dhe shka ban mundohet vetë mi gj mundohet vetë me gjiku anda i egzisto një loj neverije një loj gërditje nga anë e shejtanit me të madhe që njeri ju ti përkushtot elmit të ndërua dhe zë sahabët i kanë kushtu kësaj këshumë në nësi pëse nga sa ta kanë kuptu se ti munë është mullodhë shumë dhe të allohë mësë me pranuhiq pëse sa ajo është i pavarur nuk i duush ati na nuk i du mi ati gjellë gjellë lu Pronëv Allahu ç'i do të tashohemi në nëselamu sallallahu me fol Gjell për emra dhe cilësitë e Zotit Xhelalul Jalal pas këtij vargu, do të tashohemi se Allahu njërin prej emrave ko El Ghani. Çi i vje më përkthyje në përmbajtin e këtij emrit, s'ka nevojë për kërkan. Edhe Zoti më ngajë me xhusje në komentin e të emrit të Allahut El Ghani, thotë a mundesh me paramendoj sa zor është më ju afruçi ti? Andaj ka thamë pengamberi Askan nuk e fut Puna në gjennet E kjo është komenti Emrit Allah o të gani Se si du është ati Shefit pagun Se i du është Dhe ka lazim e të pagujt Ska qare pa të pagujt Mos paguf ti si pëntor një tjetër pëntor Ama i duhet me pagujt që puna nuk eq Por Allah u gjelë gjennet puna jo të nuk i ndihmon në kurqa Nuk e ban asma të fort Asma të dishe mas kurqa Asma zotë Namaziot nuk e ban ata ma, ma i den për e udhërim Jo, ti të banë marob A i mejtët i mal A ndërë të t'i bënë kaj me gjëzje Sa zorësh mu e afru ati që s'ka nevoj për tyje Tha për nga meri unë Sa vesele ma dinë se kanë zhërim më në Bukhariju As kush me pun nuk futë në gjëndet Shkoh me pun nuk futë në gjëndet Atare edhe sahabu të ishin të mejnqur Edhe inteligent Tha një rësullullah Si tjetë për papun, as ti Së dhe ti me pun Tha, wala, Së që është është të ezbërthinë, e mërë, Zotë i Gjellë Gjellë Pasë të i thapë nga mele, a.s. Illa e një të ghammedeni, Allahu bi rahmeti Vetëm nësë Allahu më përfshinë me rahmetin e ti A dhe shumë në citë të ndërua dhe zër, të adim neve Se ne kërbojmë lëvizje, kërbojmë aktivitet Kërbojmë dhe një hap, dhe një pun dhe njëriu për nga natyra lëviz, për nga natyra ka brenga, por vetëm fakti që ki po lëviz dhe po punon nuk do me donë që e ka mirë, nga se ki du njoj e lëviz, pinë më njëz, deri mbrami e ki kitë lëvizje, por ato nuk e kanë mirë, nuk e kanë nësak, kushja o matë a e kanë nësak të ajo, ilmi. Andaj Allah u gjelluala ka përmendë zbritën e ilmit dhe e ka bashkan gjitë me lëviz. Me mizanin Ne e kena zbitët Allah u librin dhe mizanin A dhe të ndëruar dhezer Kjo është te me gjanë neve ki përmeri her pas, her pas here Mirë po sa për të nëzit Vulletin dhe ambicjen A dhe ajo është të ndëruar dhezer Neve Parallel me punën Zbanë me arru mizanin Pra nuk ban njëri u tanë dit me punu Edhe kërkanë mësë me vetë E, a jam në dhe A po, kini pa kur merë një rrugë Marë një rrugë A mund është pënd Unë ka me mri dikun, jo, vazhdimisht e ndzirë, a bo, a je, a je të shku handej, pëse, se nëse te ke shku dikan tjetër, edhe me të nalë, dikush me thonë, e, e ke hum rrugën, ti muja argumentu me, unë jam të ecë, shka lidhe ku jam, unë jam të ecë, kështu i bje e një, dikush me thonë, shka lidhe e kimi rëvla, me aktivizu, me punu, me asit mu gjallnu, nukon mu gjallnu, du të mu gjallnu, u dhe, se munë shka e pra pa mu gjallnu, edhe ja gjallnim. Në gjallënim në kuptimin e lëvizis Nga se gjallëria është pjesë e imanit Po gjdo kushtë qka punon Nuk do me thanë së është në gjadë Të drejt Adë Allah u gjelluar e neve ne ka po farz 7 më të herë në dit 7 më të reqatë në ditë qka jam farz Neve kemi obligim Saba, drek, i kindi, aksham Ja cimi, thënë Allah u gjelluar I hdines siratë alë mëstëqim I hdines siratë alë mëstëqim Kja ka ardhë kotë ja. Kja ka ardhë që ozotë drejtana, aty çdo ditë është e mundshme me lajthi, andaj për ti duhet me nxjerr kapak, ti pak prap me këthi. Pa prap me këthi. Andaj, elmi, e la ku prapë do të mëksi, ti la ku prapë do të mëksi. Ataj të ndërua lazer, elmi monaman, futën ko. Çdo arsye që ka ta nxjer, por mi ik elmit, atu dash me ta lënë veç me hec. Të mrip shku të mrin. Ha, në këtë dunjo ç'ki ku mo mo mrin kuptimin e humbjes të madhe, por na hirat dihet ku humb. Drejtën jannam, Allahu naroj. Ado dëruar Vezer, nuk ka diçka më të madhe sesa njeriu krijt haraketin e tij, lvizjen e tij, punën e tij, aktivitetin e tij më e mot me, me ilm. Dhe për këtë arsye, dijetarët i kanë kushtuar shumë rëndësi mbajtjes së ligjëratave, shkrimit të librave, përkujtimit të haditheve. Pse i kanë xuh hadithet përmendsh? Siga m xuh hadithet përmendsh. Pse i kanë xuh Kur'anin përmendsh? Kemi përmend në fillim të tefsirit atje kujti kujtohet se Allahu xhall shumë ajete ka përsërit. Shumë ajete ka, ka përsërit. Sigur për shembull e ledhine amen u amilus salihat ata qka kam besu dhe kam punu veprat mira as ka mujtë një ajet po mirme njëher nga kalzove nuk është të me të kalzume njëher o është me të ndrejtë seherë që si të lajthitë është me të prunjade në surën Bakara e kije të përsërit të disa he në surën Alimran e kije të përsërit disa he surja, njarja musajnë sa surja ka ardezër pra si kur dilështi nga ana tjetër me thonë qka e kje përs A mund është të, mi përshka thënë djetartë, jë, yeah. jeta e musajt është sistemi dhe sinë Allahu gjelala e dënë. Në ndaj edhe e kanë ditë pengamberin të në, në sësëllem me mor i brat piti, kër ka hipë Muhammed dhe sësëllem në qilë, ka shku të zotë, gjelle gjelalu. Dhe Allah ja ka bëhë farzë, namazin, pas 10 vaktë. Kër ka zbritë poshtë të musajtë në qilën e gjahë, sheka thënë musajtë. Që ka të bani Allah i farzë, namazin, sa mështë. 50, tha irgje e ilarampik Këthaut e Zotiot Shikoki njëri qëli ka il Me paramdo dhe 0 Paramdo diku shtash me shikunga ona tjetër Mi thonë, o oh, Musa Këti Allah ja ka caktu Shka për zi ishte Mirë po jo, Musa i dheke unë e këmë provu Unë në tokë jam god Dhe kur ti dhuj njëzë e 50 vakë namaz Ato se falin Andoj tha shkote Zotiot lute Me talisue Shkoj për të dytin, për të tretin, për të katërt, çka i thon prap, ma djelë kula ka bëu pesë, Musa prap i ka thon, "Kthaju, jo, s'e smunën." Ata i ka thon Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem, "La la astahiq." Ka thon njëm vjen mirë. A dhe pesë tash më dhan Zbrit Allah, vjen mirë. Ata rallahu xhullehu ala kafir dhe i ka thon, "Ato janë pesë për juve, 50 tonë." Se fialat e unë nuk ndron. Fialat e unë Nuk nëndron A ne të ndëruar lezër të pengambarët Të sahabët Të ndjekësi të pengambarëve Baza e ketë lëvizjeve Boshtja i strumbulari cilja Elmi A jetë aman a jo Sa i përket që i munësh me lëviz Kretë lëvizim Kretë punojnë diqka Kretë bojnë diqka A ma e kanë tamam A dhe tha Aliju radijallahu han Sa njeri ju gjumë Shqijetën A ma sa qëllon Dikë shatë mundu këmë të shatë më ne e gjujta Nuk është të e gjujta, duhet me uarvat me, me jaqëllua ta shkajtën Allahu Gjellë Gjellalu. Të nëndërua dhe zërë jemi të libra e hoqës Ibnu Hibbanit, ku e kemi përmenë se hoqës Ibnu Hibbanit është prej mu hadithave, dhe prej atërët e sësët e karujt hadithin e pengamberi, se më kush ka lezu pak libra e, në hadith e ka po poshtë atje si kur Bukhari ju muslimi, trasmeton edhe Ibnu Hibbanit, pro kënjëri është njëri prej atësët e njefë hadith Në 9 hadithe të pejgamberit s.a.s.l. me me zinxhir, këtë libër që ne kemi para neve e ka përmbledh mbi cilësitë e njerëzve të menhur. Pra, kur njeriu i zbërtham këto cilësi, dal me me çfarë? Me rezime. Cili është njeriu që Allahu e ka thonë ç'kyo i menhur, është me këto cilësi. Ka përmendur O xhanovazdim, "Dhikrul hadhi 'ala -al luzumir ridha bi shadaidi wa as-sabri 'aleiha." Këtë katën do ta përmend me shkurt, nëse neve kemi Temi fol për këtë kapitin diku 8 ligjërata, mirë po këtu do të përmend nga Seoja ka përmend për ta mbajtat lidhjen e librit ka dhon kapitin për të përmbajtur knatësisë me kaderin e Allahu xhel xelali dhe sabrit gjatë balave. Pra kapitin njerëzit e mençur cilësohen me çka? Kur kanë shprova, teste prej Allahut ata bojn sabër. Dhe për të sabrit është edhe një shkallë më lart, ridha. Qardhi dha më kon razi. Do të thësh ti ka dash Zotin. Le Sheikhul Samutaymi ka thon, shkalla më ult e imanit, në sprova është sabri. Shkalla më e lartë cila? Rida. Çemu, djen sprova, shkalla e parë e imanit, ndër ta shkoj iman, është me thon sabër. Bolëidh po vjen po sabër, duhet me bë. Kjo është shkalla e imanit, më e pakta. Shkalla e dytë cila kur vjen sprova, është më koni knas. Mkoni knas. Shkallë manaltë se kjo haka Tho që i kusam ka dhe një shkallë manaltë no, Ka dhe një shkallë manaltë Këtë vinë e sprovëa Ma naltë se mu ka një knashtë Cila jo ka thonë Mi thonë falminderit Ka thonë këtasë më në me bau përdejsh për nga mbërëve Edhe dikush ka Allah e banë veli Dikush thotë nashtë ta unë janë piqatitme Shka problem me, me ma gjinu Mirë po me rëndësijë e se Ka një shkallë e cila kër Allah u ta qënë sprovën A jo që Thot e alhamdulillah Pse? Kjo, kjo njef mirë Allah U njëllu ala se A i ka gjiku me ilm Dhe e din se kjo ma e khajrit për ta Këtu nuk vlenë Vesh me e dit Kjo është derejtë gjezajnë Në se cila Eja jepë Allah u kujdoje Dhe nuk e, e jepë kujdoje Thot e oja Ka thonë për nga mberi Jënë sallallahu aleyhi sallam Adithin Qe e kanë zirë Imam el Bejhakhiu dhe Ebu Ja'la Nga ibn Abbas Ka thonë aleyhi sallatu sallam Thumë më emrahu fe kete me majekunu ila jomil qijame Shiko, subhanë Allah i ladhim Djetarët kërdojnë me tamzuni sen të kthejnë të sebebi Më e ma kjo regull e Zotit Gjelle Gjelaluhu Mi lidhë gjërat me sebeb Nësa shumis e njerëz e mirë me pasoj Abo anda edhe egziston të njerëz e shumë shfajsimi Dhe viktimizimi Ndërsa për nga beri një nësë sëllëm i ka lidhë senet me sebeb Shiko, kaptina është më ka një knasht me kaderën Shiko që far ka thomë për nga mërë i unë sësele, sendin e parë që ka Allah e ka kryu, lapsin. Pas ta e ka urdhru, dhe aj ka shkryt gjithë shkat që ka ndohë derin dit këja mejtet. Pra, kur ta së bërthejsh, gjdo sprove jotja është shkryuar, ti qyshdo që shlevize, ajo së ndryshohët, veç ty tjep o nami, o në nëshmimi. Pra, por qemë, njëri ju ti vjen një sprove, ajo ka qene shkryu me mjarë, Gjuheshë qenë me vërim hadithën e penga me sam kur i ka thon Ibn Abbasit ajo çka ta ka shkujt Allahu me të ard stahuç se tha Ibn Kaime Xhozia sikur adresa ha sikur postieri apo a ka mundsi postieri me gabu ka mundsi me gabu po shumica e rasti zgabon nga me shifrë emrin filanim bi biri filani mirë nëse postieri zgabon mi thon por shemuti të vjen i tatim thua gabën me keni pru funëse janë filani hani pse shkon emrin e am këtu Amin se postëres Gabon, Allahu Jellaluhu. Pas Gabona me ilmë ka pru para se me krijuar. Andoi pejgamberin jon Sallallahu Alajhi Wasallam ka than se ndërparsh Allah ka kriua lapsi, pasa e ka krijuar lapsin. Pastaj e ka urdhëruar dhe ka dhënë shkruaje, Kreça ka menduar deri ditë Qiametit, deri ditën e Qiametit. Tani o xha pse ka pru kët kap tin, por më tregu se te për para, për para sprovave i ki di mundsi. Sprovat s'në ndryshon. E ki o Merë me rita duke thonë Elhamdulillah ose banë sabër Ose në në që moshë Andaj tha pengambejle a.s. Kërë Allah uja dërgonë dikujt një sëprov Nëse knaqët Knaqët Allah u me ta Nëse idhënohet Idhënohet Allah u me ta Allah u në rët Pas e do të hoqa në vazhdim E ka obligim njëri ju Që ta din Se të gjitha gjërat Janë të kryjera Në ilmin e Allah Pra gjitha që ka ndohet të ndëruar dhe gjër O është të kry Dhe ilmi Allahu Gjell Gjellaluhu, ka thoni me Mahmedi, kur të polemizoni me kaderit, kënë nuk është tiri për polemik, po kur të ju bere, do më zëshmëresh me polemizu me kaderit, ato që ka thoin, Allahu nuk të shkruun, thuni a e di. Kënë bëhe dhe sot ka dhe shqiptarët së të flasin, thoin, thoin se Allahu nuk të shkruun për para. Mu më nënë me më hua kaderin Allahu Gjell Gjellaluhu. Ima Mahmedi, kur ka debatu me këta njerës, ka thonë, A edin pro, A edin Allah o para se më ndodh, po Pro, me këta i ka po dëman që Aj e ka shkrujt Se aj edin pro, Një aksiten që ka po së më ndodh, një sprop që ka po së më ndodh Një përlejt që ka po së më ndodh Një fukarolë që ka po së më ndodh Aj edin, aj edin Andaj ka thoni me Mahmedi Kur ta muhojnë kaderin, qoni të ilmi Nëse muhojnë ilmin, dalin nga feja Nëse thot e pranojnë ilmin Kontradiktoon Nëse thot, aj, e di se ka më ndohë Ama se ka shkrujt, atëra, kontradiktojt Allahu gjelera i din në gjërat para se më ndohë Andaj i ka shkrujt në bazë të ilmit E ka shkrujt në bazë të ilmit Nëse shpesh të njësë kërënin, Allahu më ka shkrujt Dhe shkon kuptimi i parë të njërzit cili kuptim Dhe që ishë sikur, me zorë më ka baje Jo, aj e ka ditë se që shtu ndohë Aj e ka ditë se filani ka me bo që të punë E ka shkrujt me dië E ka shkrujt me dhije Pse e ka shkrujt? Pse e ka shkrujt? Djetarë thoi në para Allahu ka da është shto Me shkrujt E dyta Për me qenë dëshmi Ditën e kiametit Për me qenë dëshmi Ditën e kiametit Pse? Nga se nga të merri gjehenemit Njërëzit do të mundohet Mi muhuve pra të veta Allahu që da i nxerë me liber Dhe ja u shton argumentet Nihar liber dveçant Shka e ka shkrujt me lacja Pas taj, pas taj libri i lohit Mahfud, në plakën e ruajtur Pas taj, pas taj kur ti mohoja Robi kejt, do të gjës Kumbahu në kështu, atër Allahu Gjelluala I futë gjimtyrët Në të folër, thëtë folë në jo flasin Allah, Dhe flasin gjimtyrët Adhe do të hoqa, është obligim që njeri ju ta din Se Allahu Gjellal U gjdo gjë e din Dhe e ka shkujt me ilmin E tina, andaj, ajo që ka e ka shkujt Do të ndodh la me hale Sko rrug tjetër va malin khalqi fitekuinihi dhe robrit s'kan dorë në ndryshimin e të shkruarës. Robi dhe zërë s'ka dorë në ndryshimin e të shkruarës. A shka e ka shkrujt, mu um mbledh kret njërzimi, me thonë hajt dhe thon, pëjandrojnë a dikujna, s'munën, s'kan mënë që. Pse, dhe se shkrimi Allahu Gjele Gjele dhe ilmi ti është për para. A dhe dhe, kjo që është, është, e kryen nga ana e Allahu te bareke ve teala dhe robi duhet te dorzohet. Pastaj thot, nese koha e chon ne nje gjendje shum te vështir, ataer aj ka obligim te ta vesh nje petk i cili ka dy dy skaje. I pari skaj es sabri, per e ka obligim. Kjo es domon ne manir metaforike kur ndeshesh me nje sprov, e ke obligim te vesh petkun i cili es njera pjes sabr dhe tjera pjes kletsia. Rodam mos njeriu duhet me ustolis ose me sabr ose me këndin daj Allahu te bareke ve taala gjithashtu ka përmendse e kanë përmendse e kanë kan pyetur Sulman al-Farisiun i kanë dhënë mel iman bil qadar e kanë pyetur Sulman al-Farisiun çuçesh imani n qadar po çish besohet n qadar ka dhan idha alim al abd anma asabahu lam yakun li yakhta'ahu Ka thënë kërë robi e din Se ajo e qëka e ka godit Ska pasë më ja huq Ha Shikosë më halë Allah Allahu qënë argumentë të shumë Sot ne me përdorë më ja po telefonat E përdorë telefonat Dhe njëri ju e ka kryu Që kur të thirë një numër Nuk deltë të tjetëri Po një numër me huq Deltë të tjetëri Por akë andod qatë njëti numër Me me thirë tjetërin shkambët. Nuk qomund. Dhe kjo krijimi i njeriut, kjo njeriu e ka me, me fuqinë e mendon se ti e ka krijuar. Por Zoti on te varet kjo Allah kur e godet njeriun me diçka, a ka mundësi mi thon na false gabim, atë çetin e kemi pas? Hasha. Allahu na ruaj. Mir po, diku shto, pse ata ne ka përmenditur na kta edina, na kta edina po kur vjenë sfida, thojna gabim, ata a dash. Kta a do? Un kurdjos kumbo ai ka vao. Rossi pra Corneve i thonë Allah, korrigjoje se diçka s'është rregull. Kur na kapni fukun Allah, kur na kapni një lloj kap shkamje, kur na ka për shembull lloj-lloj sendi, një dështim një e kësaj rradh. Unë u dash, më kanë filanin me filan pozitiv. Por Allahu ka mujt më botë, pse nuk e ka bë. Nga se Allahu xhelala nuk vepron sipas asaj çka dëshirojnë njerëzit, por vepron me dijen e Tij. Ndërsa Imam Ahmedin kur e kanë pyet për qaderin, ka thënë: "Kudratullahi alal khalq" e kanë piti më Ahmedin, qëka është kaderi? Kaderi, Zotë i Gjellewala, e ka komentua dhe thosë që i khlu Islamu të i mija, kjo përgjidja Ahmedit është nga thelsia e njohje sëti të Kur'anit. Kure kanë piti më Ahmedin, qëka nga kaderi? Ka thonë, kudratullahi alel khalqë, kudreti Allahut mbi kriesa. Nga se ata që thon, ka thonë, së më ka shkrujtë Allahut, të i vetë e kibonë, i bije se ki në univerzin e Allahut ka kryu diçka, shka Allahut, shka dije për ta. I ka ikë. Andaj ima Mahmedi ka than, ka deri Allahut është kudreti ti, s'mun është me ikë ati, a je din, e din se ka mendodhë që kjo, dhe ka kudret në bjatë njëarje, dhe e din pasojnë asaj njëarje, dhe e ka lanë mendodhë me ilmin e tina dhe urcine tina. Andaj kjo është, para përshisht, oqja ka pru edhe shumë, Na e kemi botë detale këtë temë të, të kaptina Kënëtësis më kaderin e Allah Nga i mënkajim e gjozirin e mederi gju E selikin Kaptin e radhës e me ka përmen Si cilësi e njërzëve të menqër ka than Dhikrul hëthi ala -al luzumi l'afui Anil gjeni Ka than kaptin e re Nbi cilësi e njërzëve të menqër është për mbajtja e faljes Ndaj ati cilit bangabim Rota një do të qelë një kaptin të re E si la kodboja me Një cilësit njërzëve të menqur Dhe jësh falja e atinë cilët ka gabua Nërsa a ka dikush që të dikush si kagabua, ka gabua Ska mundë si A ka dikush që të dikush që të dikush që të të si ka gabua ti Ska mundë si O shte pa mundur A ndajve besimtari du të mustolise Dhe në këtë aspekt me më njëloj mënqurije Se si ti trajtojmë njërzit Kjo ndo të pitë të e filimit Njëri ju sendin e par Kur të linde balafachot me njërzë Ato i gabojnë diqka Mirë po ka sistemi cili e drejtozësime të i kalu Pasaj kur të martohët Pasaj e vladi Pasaj qoqërija Pasaj vezrë Pasaj miqasija A kret të bojnë qashtu që ishtë do të Jo Astis si ja u banatene që ishtë dojnë ata Dhe kitë kjo përlejë shë Allah u gjitha ka përmejnë Kur'an Ha? Wa beleunahum Ne i kimi sëprovuar njërzit Wa geallna ba'dakum li ba'din fitneten Nësurën fërkan kërë nga Allahu Gjeli Gjelalu, ku ka thamë, neve juve më njëri qëtë një kemi bëhë fitëne. Shëmë diku së, sënë e duroj be filonin. Po mirë dhe Allah e ka kryu ata, që më bëna është nështë? Allah e ka kryu ata. Sënja duroj këta, sënja duroj ata, po. Zotë i ka kryu, që është tu. Ishtë trajë më ti drejtë, zotë i ka kryu Gjeli Gjelalu. Tjetër çka është që na ka mësu Allah u si me tra Andaj, Allahu Gjelle Gjellalu neve në mësën në Kur'an Se si ti te i kaloi mëgjërat Andaj, ka thënë hoxha prej cilësive të njëzëve të menë qërë është Qfarë? Që falja, ndaj, atyre të zatë kam nga buë Ka unë nga e Bi Horej, radiallahu anë Nga pengamberi, johën sallallahu aleyhi sallam Se adinë se dhe kanë zirë iman Bukhariju Ka unë njerit e pengamberi sallallahu dhe i ka thënë nja Rasullallah Inneli karabë Dhe që e këtë aditin dhe pengamberit s.a.s. Kërën njëri këtë njërësullë Allah, unë i kam do aqraba familje, asiluhum vë iqtauneni, unë i mboj lidhet, atëm këputin, unë munona me majtë, atëm këputin, vë i si unë i leje vë uxsinu i lejë, atëm bojnë keqë unë jakëthejmet mirë, Ato silën vrashët me muë, me ignorancë, a unë e sila butë me ta Fëkale Rasullullahi s.a.s. dhe thapën nga mbire a.s. Le inkane kema te kulë Dhe gjënë e para se me ndëgju përgjitin që i ka thë përëmësa Si tjetë që ashtu që shpothuë Dhe se ndohë dhe zërdi kush barë me thonë Vallabë e kur gjo si ku mba Unë e mirë, ajkë këthëm e të keqë Unë e bangë, ajkë këthëm e të keqë Ti mi thonë, po obë, subhonë Allah, sa Kajdamsa, si ti a çajtë ç'i ç'po dhu, se una do vjet si gamguë. Ndoshta ti je më kriminali te ata, po si ti ç'i ç'po dhuë. Andaj doz, çka ka problem do një herë na melon diçka pezo. Di kuja ki po vjen tata Allahu ne kumba ata, kumba ata. Unë ja kumba kum baj, ketja kumbo una tina. Po mirë më më mora tjetër në të njëjtën e thot. Ketja kumbo k tina. E nuk mundet ande gaton pejgamberi Alayhissallatu selam, mu kon çështja e njerëzve me pretendim. Gjok i shkon Rjedh të njërëzit Në më diku është do filani e i këtshë Qa është pëse vështë përdo të ja Ka ndajt për e mësëram ta Elbejjine Argumentin Argumentin Kjo fej e ma dhe zotë i gjellë e gjellë Andajt shiko që ka i dha për e mësëram Le inkane kema të kul Si tjet Qa së qish përthua Tha ke enëma të siffuhumul mel Wa la jezalu min Allahi ma ake dhahirun Ma zilte ala dhalik Atëherë i tha për nga meri Si tjetë që ashtu që shpëdhue Atëherë ti vazhdon atyre mi u gjujt gaca Djetarë ka komentu e Qka e ka pas për, për qëllim për nga meri Se se le me këta vazhdon ti mi u gjujt atyre Gaca dhe Allah është me ty e ndihmëtar Dheri sa ty e në këtë cilje Këtë hadit e ka pru ogja për me e tregu e Vlerën e falmës Ndaj aty cili Ty nuk sila që ashtu që ish E mërita dhe që ishështë e drejtë Pro, ki njeri, ju ka bëhatin ve mirë Nësë ata kanë këti me të keqë Që i ka thonë pe jënë sëra? I ka thonë, ti si kur ju gjunat të në gaca Kanë thonë djetarë Që ka të më thonë gaca? Kanë komentu E para, kanë thonë Pra zjarën e gjenemit, ata e morën Nëse ti e qështë të shpëthu Pro, ka thonë, unë i u bëjë mirë, ata më bëjën keqë Unë e silën mirë, ata silën keqë Ha? Unë i mojnë lidit, ato si moj Ata e kanë gacë në gjenemi Pra, gjenemi Përdoret me, me terma ndryshën Kjo është komenti parë Komenti dytë kanë dhënë djetarët Ata kanë më ngushtu për kësaj sile Jo ty ha? Nga se njerëzin përgjithsi Qka i ngushton? Qka i ngushton? Kur ju bojnë dikuit keqë E a i duran dhe bo sile të mirë A i ka mundësipi për jashtë nuk vërrejtë Mrejnë a ka barë Mrejnë a ka barë Andaj thonë djetarë që pengamberi së sellem I kam bytë ignorancat e bedewive me sabër Kanë ardhë ato me të keq Ka thonë me sabër E di në rasë kërë e kanë kapë Për këmishin e ti alej salatë e selam Dhe kanë bo vrullë Sahabët me e kapë ato këtën ka leje Dhe këtë e kamit E shetë që kamit Ka thonë o zotë më shirov mua dhe Muhammedin no, E fitoj Muhammedin sa me fitoj këtë njeri A këtëri ka ardhe ka urinu në gjami Gjami, mitë disë gjami Vetësova kanë mundur vroj, kujom menal, apo sa ka dallë. Le ta sosë nevojë. Le ta sosë nevojë. Pastaj e ka Pas kap, ka thon, o si njerëj, kjo është vend te cilën Allahu xhallahu ala ka urdhnuar me ndërtua, oj vend fale dhe i bë dhikr Allah, nuk takon me bëu kët punë. Edhe veçom e ka fituar edhe këta. Andaj pejson me çka i kanë mbytyr injorancat e njerëzve, ha, me trajtim nga ana e Zotit xhallahu ala të sinja ka msuar. Andaj këtë njeriu çka i tha? Gacat e të këtës tit i kanë ata Nëse ti i e kështo A do kështë hadithi bazë Në bëja të se njëriju duhet t'i falë Ata të cilët e shqetsojnë Dhe këtë duhet vazhdojnë me mirësielën dhe jëtërë Thotë hoqja në vazhdim në komend Thotë është obligim për njërijun e menqur Që ta e, vendosë themelin e vetë vetës Që ndaj gjithë njërzve të jetë falës Dhe duhet të vendohë Se kur kujtë mështë jakëtheje Me të keqësh e ka bo Duhet njëri ju me vendohë Dhe dhe vetën me thonë Kur kujna nuk kam jakëthi me të keqë Andaj tha Allahu gjellohë në Kur'an I dëfa' billetihie ahsen Ti sulmoje Sulmoje Me të mirë atë që të ka bo keqë Atë që të ka bo keqë Sulmoje me të mirë Dhe kjo i vënon barikadët I blokë Ska që ka me bëhe? E se mirësia e ka zonin më të madhë Mirësia e ka zonin më të madhë Idhë la sebeve liteskinil isai Ahsenumin el ihsan Ka dhënë se ska sebeb Më të madhë Për ta qetsue Të keqen Se sa bë mirësia Likus të të allajs më rëvesh Kini po njërzit Vësh dhimish mundohë nefsin me bësh e riapë Ti thë du për shemb, O Allah, ka thënë pejgamberi sam kështu, ka thënë Allahu gjithashtu. Sa të vë Allah të shenjofin Allah. Po, na tash që na muzikut, tash që johu njerëz të apo. Në vezë shpeshar billetu i për solid disa zejndë bon kështu. Po po po, ajetet kanë doja të njerëzve. Kuajtë të njerëzve. Sigur ajetet kanë më të veç për sahabët. Për shembull, problemet e njerëzve, kur sa vitet e njerëzve ti i thu, O Allah, c'është në Kur'anin, c'është në hadithin, c'është në dietar, sahabët kanë shpjeguar për këto gjëra. Qoftë Allah kushënim vetë për hadithe. E mirë më shaka namë, më çka që na mund rreshta. Me çka? A dor shka dor shka do Allah mbi demokratëve. Të çdo të na i drejtsa vet pun. Andaj e shet të njerëz musliman fal pas vak namaz, thirrën Kur'an dhe Sunat, thotë Allah te këta njerëz nuk shkon. E çka shkon? Andaj dor shka shka thotë Muhimani. Thotë s'ka sebet mat mat për me shujt zyar në tëqeqës sesa e mira paramë ndonëherë veç këthej andaj kanë thënë dietarët ë gërat kuptohen kur kthehen anasjaltas bil addad nga të kundërtat kuptohen gërat a mundi me paramë ndonë opinion se për shemb rosi në cilika urinun xhami e ka urinun xhami edhe më e kap më e dërmun çotak këthej ka shumë nuk kanë menduar si këtë çka kishte Ai shkon këra as për më e vërtet do pejgamberin, Allahu slem si pejgamber? Ja. Ai ishte Jakob Gjimisht. Kimia pas ka przditi. Para para më ndohet pra këtu kundërt. Ai shkon pejgamberin Allahu slem? Ja. Para më ndohet rasti shumë ta thënë kanë ardhur dhe kanë ofenduar, kanë rënduë. Edhe ai më u kthi, po, ti mua dy fish, ti je ka njerëzit. Ona, tre fish. Ai shkon kë ki pejgamber pastaj? Jo, si çka. Andai Allahu u jeli me shkërcit se pejgamberin. Innaka la'ala khuluqin azim. Ti Ti jeni një vërtit shumë të lartë Ka thënë Abdullajbë një abasi Theja Muhamedi s.a.s. është shilja e ti Ka ditë musil Andaj thajibë në kaj mellëgjëzije Theja, ha? Sa raporte i ka? Theja sa raporte i ka? Dy Raporti me Zotin Edhe raporti me Kryesën Pengamesam i ka për përsos dyjat Ka ditë që ka i takon Allah Që i takon Kryesën Andaj të ndëruar dhe zër Nuk ka sebep më të madhë Për shuhuar jenë Etë këtë sht të dikujna, se sa me e këthime me bëmërsi. Vala se bebelin e me, isa e ti vë të higje, e shetë duminëristi, me li bi mithliha, ka thonë dhe ska diçka, që e rritë të keqen, dhe jashton zjarin, sikur këthimi me të njëjten. Ha? Dikuj shtot, unë e kur gjohës i këmë thonë, që shumë ka thonë i këmë thonë, kër e ka shtu dozën e të kështit. E ka shtu dozën e të kështit Në Ramazan, kërë njëri është agjerushëm A i tha, kërë të të fendojë dikush Ani ti që të ashtë i shi që jetë agjeruë Në të je, në, të kvali i madhë ti, ti ki drejtë gjithë shka mo Se ti jetë agjeru o dho Që ka i tha? Kërë njëni për juve është agjerushëm Dhe ta ofendojë dikush Le ti thoje, unë jam agjerushëm Unë jam agjerushëm Pra unë, ti shka du shfol Unë jam agjerushëm Agjerushëm dhe me thonë dhe ezer në gjuna arabe Se ka thosam, le ti thoje inisaim, un jam saim. Çfarë do të them un jam saim? Unë sfole. Unë sfole. Esenca e xherimit është mos me fol. Pastaj ka përdor xherjati fjalën xherim, por më lën bukën dhe ujin. Ado ka thon sallallahu alejhi dhe sellem, nuk ka Allahu nevojë për atë xherim të një nit pijuve, në saj nuk e lën rënën. Ha, rënën. Pse? sepse esenca është me ta nalë barkin për me mujtë me nalë gjuhën nëse së nalë gjuhëa qka ka efekse si të hangër qka ka efekse si të hangër andaj, thotë nuk ka do një sebeb që e nzit dhe e kalë më shumë të keqen se sa me e këthimet njëjten kjo është pra preja sajtësën e kam përmen djetarët në cilësin e njerëzve të menqë pasaj ka pruhe shumë prej e transmitim e neve do të zgjedhin disa prej tëre, ka thanë, Ka ard nga Junus ibn Mej Sara ibn Gjelis Ki ka qenë prej tabenve Tabenve të mdojë cili ka taku Shokt për nga mëjrit sallallahu Aleju sallem Ka thanë tri njërës i dalallahu gjele gjele gjele luhu Dhe mba në menë këtu Kërë thoje dikush pisë se lefi Kërë të lezoni dikush tri njërës i dalallahu Tri punë janë të mdoja Katër punë janë të mdoja Ka i kanë mokë të dhe zër Shpa e gjithë që Katër punë kësh i banë Tre punë k kush i përbahet kësaj kush i përbahet asaj këta kaj kanë morr ai shpiki do bëmen tri pun bani edhe Ukraina jo kanë dhënë dietarët sahabët tabiinë tabi tabiinë tabi ulematë më lloj imamë kur thonë tri pun i do allah aty si lejohet me thon këtu për vetë se nëse e ka studiu Kur'anin skajen skaj dhe e kanë ditë çka çka kanë ligj i allah pjajeti çka kanë ligj i allah anaj ata me studimin kanë dhënë fjalën jo sikunash kanë thënë apo pi përvojës 6 mujore 13 vjetë I ka thot më kam sujeta Kur të mësojeta Kur të mësojeta Cila jet Ndë dhe të dënjarë njëri Subhano dhe valla I ven marë min gu dhe vjall Më kam sujeta Shka ka të kam sujeta Sahabot normal që i kam sujeta Ndështë aj Tu deke ka thonë Një fjall e ka thonë Dhe i ka alë marë dhe që ta me thonë Pse? 17 vjetë vjet, Shka të mësojt i jeta Ndë dhe Për shembull, po ngjersë për lasdrijeve të mua i thon këto fjalë, po për më rit, për shembull, vetëm kishte unë kam porvoj apo pas vjet të quahuzu, unë i di këtë xhamodhë se çka di, çka di no vëllah. Diajet e bashkëmunesh me, me me citu për një meselë. Ka thën Omer ibn Abdulaziz, kur po e ka pa djalin e vet Tulazdru, që e ka djalë xhalife, djalë xhalife. And Omer ibn Abdulaziz ka qenë alim, dietal i madh. Kur e ka pa djalin e vet Tulazdru, do ka dalatin në qytet Normal, e s'ka thonë unë e e djali khalifës Por e kamponja si bëndjenjave Në bërë dikush kur është afer Ndaj dikujt që ka opozit Kujton që kjo është aj Andjenja. A ndjenja A there e mur Dhe jashkrujti në unaz Unaz, që talezonaj përdit Rahimallahu mra en Arafa qadra nefsihi fe wakaf Thot imam kërtubiju Fjall e arit Ja ka shkrujt djali vet Ka shkrujt djali vetë Ka shkrujt khalifë Dhe e nëmbrojnë gjëtarë Umar Ibn Abdul Azizin nga khulefa të drejt Nga udhetsit të drejt Që i ka shkujt gjallit vet? Që i ka shkujt? A nuk ka thonë, a be ki gjalli ema Së mundët gjalli em me ka buhe A po, që ka? Rokën fmit për që i mu Vesh gjalli em s'ka po kur t'jo Këllazdria edhe t'mdojve Arpo, em, A po gjalli em, s'munët Sigur t'a i pit për para, thonë, shkok shiri se gjalli em s'asht Po ka thallaj, fmija, s'ka këtu gjall Andaj njërzit, ata se kanë këshiri, jemi i oti, ja ka shku djali të vetë. Allah, jemi shirof një njëri, i cili ja di kadrin vëtë vetës edhe nalet që aty. Thojnë djetarët i ka than, o, o, ti djali. Pse e ki babën khalife, reqa di ku i e, ti ja di vetës kadrin. Andaj, a e dit di kush djali Omer Abda Azizit, qëfar pozit e ka pas? Ska pas dhe në pozitë. Bod, se nuk mund është të me morë pozitat e Zotit Të u ka për namët e të tjerëve Por duhet dhezën me këtregu vetë vejpër Zemër, takvallëk Me e pa që shkata Allahu gjelluar në Kur'an Kuli amelu Fesejara Allahu amelekum Thuaj, Allahu gjelluar thot Thuaj, ju punoni Punoni, Allahu e shepunën e juve Allahu e shepunu O dhe Allah, i s'ka ma të fështish Se njerëzës i mi thonë, puno O dhe Allah, Allah i që Thot anin e të aditit dhe njerëzit, po ho dhe Allahu i ka qudrat më ka dhënë njerëzve. Ani jam ne ta din. Po Allah, Allah i ka qudrat më ka dhënë njerëzve. Ibrahim nuk kon shkretin, e ka ndresh në shtëpi me guri, të vogël. Edhe i ka thënë Allahu, "Ther për hax." Ka thënë ozot. Ai Allah ibn Abbas i ka tregu. Ka thënë ozot, "Kush nin këto ozot?" Shkretin, kush nin ozot? Ka thënë, "Ti ther, na ju kallzoina." Ti ther, na ju kallzoina. O Allah zot, pit te Ibrahim, sa njerë i ka bohu hax di milion e nënëshin mi njerëz kanë bëhë sivjet di milion me gjithë të blokada viza rritje të shmimeve po me e shlu e lirë me e shlu pëpare sa njerëz i shkon a në dhe zërë Allahu në datë kuli i'melu ju punani Allahu e shepunin e juve e nëse Allahu vendos të njerëzit kabul së mënët me mor abdullahi robjë Allah së mënët nëse Allahu gjellil gjellalu e ka kudrejtën e marë thot Yunus ibn Mays raki thash kaqen prej tabeinve tre pun tre puni don Allahu te bareke we teala kadan e para menkeri suan yatihi ila akhihi wa sahibih ka than ni pun e para cka edon Allah es ai cili e urren qe vllavi i vet dhe shoku i vet ta gjeje donje keqe kta edon Allahu el jalal qe Allahs nuk shifot jon zaimur anaqatan sallallahu alaihi wasallam hadis nga Zheriman Bukhari la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihima yuhibba li nafsi nuk beson njoni pe juve dersa ta doje per vllavin e vet at se ka do per veti nuk në nga ngarku allah u shum nuk ka thon nuk ka beson njoni ja ja pe juve dersa tja jape per vllavit vet at se ka ka per veti po ka thon me jasht kes kushton nuk ka thon allah te ke bashpijen e ska iman per ti dersa tja bashet atin i spi shkok smuj ska kudret Po duja, isha Allah vajemi e mërin Edhe kur ta mërinje mos e gjelozë Ekshë të mërar Ka thënë junës ibnë me isara Ka thënë Allahu e dëmë Që robi mos ta doje Që vlavin e vetë ta kopë një e keqe Dhe kjo ndodhë para dhe prapa Qishë ndodhë para dhe prapa Njëherë ndodhë sigur e prit Të dikuit me ndodhë keqë Allahu në rujtë Dhe e dyta nëse i ndodhë një fatkeci Edhe a i së më gojke muë Këhë m'i them domoni ka dhan atë çm gjë këmua. Ajo ka pasmë e kap ata, at ngon ti azgontia me selë tjetër. Ajo ka pasë kader. Ti tani duhet të tregu, çka? Dhe mbzhuri se s'dosh me kap kjo. Apo me me urrejt goditen ose ajo osht u ballafaçu vllavjot me ta. Ado e ket cilsi ka dhan Eden Allahu Celle Celle Jalalu, fadhalik qamin an yastahya min Allah. Waman kana dha rif'atin minan nas fatwaadallillah idhitet ka thoni se i ka pozit në mesin e njerëzve por bogut i por ulur dhe modest për hir të Allahut. Dhe esenca e modestis është më kritike kur ka pozitë. Ha? Se unioni s'ka kur kush se vet, s'ka pozitë, s'ka pasuri, s'ka ejlin. Nuk është i nhur të njerëzit. Nuk mund nuk është që e pamundur që s'ka modesti. Mos mund të pretenduam modësim se s'është provokue kibri i tij. Allahu që ka thonë Allahu e doni njerin që ka pozitë. Dhe ulët për ditë Allahut. Dhe këta mos mirë të shohmit e pejgamberit sallallahu alejhi dhe cila ka pas pozitën më të madhe. Çi thon, ka thonë Abu Sufjani, Abu Sufjani kur ka shku te Hirakli dhe ka pyet Hirakli për pejgamberin ton sallallahu alejhi dhe ai ka treguar shumë cilësi e keni e kemi përmendë historia Muhamedit sallallahu alejhi dhe për atyrë çai ka thonë çka ka bë? Ka thonë, ra ejtu l-mulluk Wa etba'l-mulluk Ka thonë, ku mpa mbretni Klot mbretni ku mpa Edhe i ku mpa ndjekësi të mbretni I ku mpa hone, krej Wa ma ra ejtu Ama ka thonë, s'ku mpa si Muhammedi I respektuar në qatë nivell Nga shokët e ti Unë ku mpa mbret Ama qatë që i respektojnë si Muhammedi, kur s'ku mpa Edhe e ka pruni shemë Ka thonë, kur mirë kja abdes do të shinim ummit mos bin pikat e ujit në tok. A? Mbratit i respektojnë, a po, i respektojnë. Mirë po ku di vjen në Levardia, por shem, më ardhin brat tjetër, por shem, më ardhi Ali me deg baba. Çai thot kjo, abe se babai ka dit kur gjallë. Ju katut ata rre prej. Do sa mohavesam nuk e respektoin kështu. E respektoin gatashnia. Ande ka thon, amr ibn as, shogji pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka thon dy vjet që më jetu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si musliman. Dy vjet që më tuti si musliman. Nërsa në mëdë vjetë, ha, jë mundu me gjithë, njëzët vjetë t'i bajsharë. Thotë që të dy vjetë që akum jetur me pengamberin, sallallare sëlle, nëse më pytë një qyshe kaftirë, në zdim ju kalzo. Pse, në vike marë e me shikua. Kjo është respekt zemrash, kjo është respekt i zemrave, jo është respekt i, është respekt i, i trupit. A dhe ka dhonë, Allahu e gjellë e gjellalu e donë atë njëri cili ka apo zhitë, Porse ullët për hirtë Allahu të bareke Ve të ala Fe dhali ke ledhi araf e adhamet Allahi Fe je khafu me kte Ki diti ka than E njëf madhështin e Zotit Njëri juve zër ku ta kujton madhështin Allahu Gjillet Gjellalu I shkrinjët vetja Edhe moje këndarë gjithmon Sërë që të të frinjë e shejtani Ku ku pa mu njërzit të shkabajnë Këti pa dikush me dekune Shkaban njërzimi Shkaban e vlatë temi O dhe, që ki bo të tikur të ka tek baba? Ke vazhduhe Që ki bo të tikur të ka tek bab gjyshi? Ke vazhduhe Adhe njëri u, kërta frinë e shetani Shka duhet me, me kujtu? Madhështinë Allah A mba i mbanë gjana A i kujdesit për gjadë A i rabbul e alemin A i është kujdeshtari i njerëzë Adhe ka dhe, a i cili është i ullët me gjithë pozitën Ki tutët Allahu gjellë gjellë Dhe i treti Wa men kane afuhu kariben min isa atihi Fe dhali kelle dhi t Ka thonë a i cili Falë shumë Kërti bëhë të keq Ka thonë me që këtë njëri E të dë njëja Me që këtë njëri E të dë njëja Si kur njëri ju Gjithë mënë kërti bëhë të keq E këthenë me të keq Kinë dë njëja kërë gjosën ban Dësaj me Mahmedi Kërë shpyt Kërë apyti me Mahmedi Qëka është edukata e muslimanit Qëla është edukata e muslimanit Ka thonë edukata e muslimanit është 10 Nën pjesë janë mboqish spechaft at çka të, të boken. Hmm? Kë shumzalla. Do të thikusë se subhanallahu jam të pa. Po çu kjo punë O Allah. Dallimi më musliman dhe muslimanic kjo, por hirta Allahut me ulsirin. Në Sahih Buhari nga pejgamberi jon sallallahu alejhi dhe isalej salatu selam e, salat e, e pa njëri të vjedh. Të vjedhën. Edhe ka shtinë jetë. Hadith hasarakt tha ti vjedhe, tha wallahi masarakt. A i tha, paf, shë Allah e së këmë vjerë Qëka i tha Isa? Qëka i tha Isa? A i tha, tja, mu budal këtë gjithë me mba Qëtë gjithë me mba Tja, mu më gjithë tja Po Isa ishte i edukum prej pengamberis Tha, ke zëpë të ajni O amen të billa Tha, unë e pi thamë sinit kërrejt E i besojë Allah, qëtë i bëjnë e bëjnë Allah Dikushtot Shka dojë në të bëjnë, në të bëjnë Në të bëjnë e bëjnë Allah, un Vëzër, qëtu njëzëve ju, ju shushitët, i mani, shushitët i mani Nga se mundohet me endirë syjnën e vetë Isa jo që se ka pa Andaj i komentator dhe Bukhari Këta di, ka thonë Isa e ka pa Da e e ka verë Mirë po ka da është më mësu njëzë Qështë ka thonë që i khlusamë të imie Lijë në shëriat e Isa Të gribu alejha rrahme Për dalim nga Musaj Ka thonë që i khlusamë të imie në gjëvabu sahih Ka thonë shëriat e Isaët është më rrahmet nga rahmeti. Nga sa sheriati i Muhamedit është nga ashpërsia, ndërsa sheriati i Muhamedit selam është balancim mes dyve. Andaj të shekhu sallati me Karl Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me plotësimin e kujna. Kul me sheriatin. Pra Teisa është më rahmet. Andaj edhe ju kanë bëj na për Bibla, por çimbo, uh, ku ta më shoj në shuplak kthej atje atërr, apo nëse dikush thot hajde me mua heca 1 kilometra, 1 kilometra, ti thuj që në mes 2000 por ti. Këtë kjo është nga aspekti i rahmetit. Ajo që ju ka mbajt, ndërsa shumica e dërra është e devjuar. Andaj ka thënë uh, ë Mays Yunus ibn Maysara, se Allahu xhælaluhu e doni njëri i cili e ka faljen afër dhe mëket njëri e zonjaja. Andaj pejgamberi jonë sallallahu alejhi dhe sellem kur e ka shkiru Mekën dhe më me këta ka e zonjaja. Sikur pejgamberi jonë sallallahu sellem tis hakmor në Mekë, do të ishte qëshin e cenet që shkan et. Por që ju ka thonë, idhe bufe entë mu të laka, shkoni se të gjithë jeni të falun nga anajime. Pasaj Hoxha ka pru edhe shumë prej transmitimeve, neve do t'i shmangemi, do t'a përmenë me edhe një t'i si tjetër sënën e ka përmenë. Hoxha ka thonë, edhe krusife t'il kerimi u leim. Ka thonë prej cilësive tjera të besimtarit, është edhe dalimi mes bujarit dhe të ligut. Por që më të filozofia greke, Jo që era ja jo vetra. Këto filozofitë ndryshme, ata nuk njohin diçka ndër djegjet e brendshme, e natyrën, por njohin lehtë të jashtëm. Njohin lehtë të jashtëm. Pra ata por çimollë sot njerëz që mahnitën me civilizimin e Evropës dhe ligjet ata, keni pa po kur vinë sigurisht, atje kishte islam, veç muslimanë kishte. Pse tak kipoti, joda joda, semafori, semafor. Atë ministrator Allahu t'i kipot joda asfal. Së ç'islamin në asfalt. Apo, pejgamberi sa çati në ka prek me dorë, po e ka pejgamberi njerëzimit. Andaj njerëzit i porzinsejnë. E shohën desertë të smalla që e vloj Islami ku kanë. Apo, e shaq furnizim i kamrin dakik. Nuk themi edhe Islami njihet për këto gjëra. Edhe Islami njihet në ran, dhe pasati pejgamberi alayhis sallam ka thënë muslim ka dhon imani është 70 pjesë. Më e lartë është la ila ila allah. Nëse më ulta është largimi i pengesës nga rruga. Largimi i pengesës nga rruga, më mi pse ka thonë më ulta. E jo me thamë përgjimu Ti, a nuk dhe me e këtë pëngesën viruge Zdhe me parku kerin Shki kuptu ku gjopi festi o Nuk, nuk shonj të punë kështë të oda Fjallë, a, lahë ka të mësëm Iman i ma e lartë është la, ilahë ilallah La, ilahë ilallah Ednahe, ma e ulta Po, është pjesë imanit mështë me a zonë udhën dikujna është pjesë imanit me ma e trend Mirë, po nuk është ma e larta Nuk është ma e larta Eks Andaj, prej gjërave që dalot islami Për e të tjerave, qëka është? Se i folë në nërgjegjës Edhe vetë kur i e zmanë kur gja Andaj, thasar Allah Dë njerëzve Nuk ja prek trupi tëre Gjenemi Dë trupa si prek gjenemi I pari, ka than Një njeri është vetë në dhomë Vetët, khalien Kërkan se ka I kujtojot Allahu U e fadat aina Edhe i lojtojnë sit Pra, që ishë veç i kujtojnë Allahu Gjelluar, kam Këta se ka po kërkush Nuk është përqëllim në Ramazan këtu Asë vetë me Allahu Gjelluar Këta ka thonë, që të si si prek zjarë Dhe dyta, kam që plurnosën Në, në rukët Allahu Gjelluar Në luftë për i të Allahu Tebare Kjevo Teala A në gjenë si si të mbojt në dërrua lëzat. Tani, ku talonë Civilizimet islami dhe pjo islamit më fund derjës kur ti je vet më sa prak çështë jotja kësse njeofen ata ata se njeofen ket ket mesën a ndesh ja por çevei un pun o preciz i përpikt kjo kjo çmimi te ket ketiko preciz mir po për shemb se di ku baba ka babavat osi intereson me thon kadik baba thon s'kam vakt kadik djali s'kam vakt ne kam mund te mia Por kjo është ajo dallimi mes shpirtit të muslimanit dhe ajo e jashtëme adnaha me largu pengesën për, për rrugës. Ka thënë hoja këtu në vazdim dhikru sifetil kerimi wal laim. Me përmend tilsin e njëri i të mirë dhe tliq. Ka thënë nga Ubeidillah Ibni Umar nga Sa'id al-Makburi an Abi Huraira nga Abi Huraira radiyallahu an ka thonë i kan thonë pejgamberit sallallahu alejhi wasallam ya rasulullah ayun nasi akramu I ka në thonë për nga besëm Ja, Resulullah Cilët njerëzit janë mëtë ndërshëm Më bujar Ka thënë a.s. E këramuhum Njerëzit mëtë ndërshëm Të Allahu janë Mëtë dëvoqmit Kalu an I thënë spot pysmi për ta Ja, Resulullah Kale Fe anë me adinil arabi të seluneni Thajini të më vetë për burimët e arabve Ta një për nga meri se se lep i ndajti gjarat E përmendi bazën atë boshtin ku kthejët mizani Qila tha, të këvallë ku Pas ta i ndahën njërzin në kategori tafësive Tafësive, tha për nga meri a.s. Ajeni të mpit për me adin Me adin të dëruar dhe zërë janë Ma'den është vendi ku buran Ari dhe Argendi E dhe gjarat me vletë Pas ta është përdorë kënë mënyrë metaforike Për burimi, ku përshemullë njërzit e paska, përshemë, I për shemun, e thonë për shemb, arabet e kanë për qëllim se prej nga Qadal është një një burim i mirë, sikurse e kanë përmendën pejgamberi Alayhi Salatu Selam, për vetën e tij ka thonë ene ene sherif ibn sherif ibn sherif ibn sherif. Ka thonë Alayhi Salatu Selam, unë jam diali fisni, unë jam fisnik u diali fisnik u diali fisnikut deri te Ibrahim Alayhi Salatu Selam. Por unë baba jam, babgjici jam deri te Ismaili, asnjë uni sa kanë zinaçarë. Përse ka disa kanë përkthie? Unë jam djali, unë jam muslimani Djali muslimani, jam muslimani, muslimani Dhe kam baba në ma në samë musliman Kjo është përshëllim se s'kam bo zina Rër baba muhamet e samë më ka një martum Nuk ka bo zina Ka thënë a.s. Kalu në amë, ata thënë po Për pysmi për burimet e njërzve Tha, khjarukum fil jahilie Khjarukum fil islami I dhe fakuhu Tha për nga mbërë a.s. Mëtë mirët pe juve Në jahiljet Janë më të mirët për juve në islam Nëse ata e mësojnë feje Pra, si ku repitën për nga me sam Tani në islam, ku shëtë të dheq? Ku shëtë jetë pris? Ku shëtë i ketë pozitat? Ku shëtë jetë i privilegjum? Ata rëtha për nga me sam Ata që ka kanë qinë privilegjum për para Në gjaj i letë Ata do tjenë edhe në islam Me shartë nëse e kanë mësoj fej Matët ashë, në gjere E bubekërësit dihku A ka qenë dheqës të Arabot? Po Nga se ka orë në historinë e Ebu Bekër e Sidikut Para se mu bo musliman Kër kanë pas problem Arab të kanë thirë e Ebu Bekërit Foltin si njëri me qëmë Omër Khattabi ka qenë prezent Në atë komisionin Dhe atë ndenjën që ka e kanë bo Arabot Që ati ku kanë njët e bugjeli kanë njët edhe Omër Khattabi Pra Omër Khattabi Edhe para Islamit ka qenë njëri që li ka ditë më dheqë dhe Othmanim një afani, njët Andoj në lu Kënë e ka që u për nga më verës e selë, Othmanë, ka dhamë, shkoti, se i nje fata, ja jo nje mentalitet, shkoti. Dhe shiko Alihu, radiallavan, Alihu, radiallavan, ka, ka qëj njëri cili sësh para pri me i njërans, posë, posë në familinë tina, shumë dë vogën, pra ka qëj njëri cili nuk ka gjajlet fare, andaj thasallallah, an. më të mirë për juve në gjajletë, janë më të mirë për juve në islam, pra të ndërru alës, për shem Nuk ka qenë pranimi islamit e Bubekrit dhe Omejrit dhe Othmanit dhe Abdurrahmanim një Aufit dhe Ebi Hurejrës dhe Ebi Musal Esharijut dhe, dhe shumë rishambe të lartë. Nuk ka qenë e njëtë sikur kër e ka pranur islamin dhe kërsh në qosha tje. Ja. Ka qenë e njëtë. Pra, andaj tha, pengambele së nëm ka thonë, kër ka dal imam, ka thonë, feljelini ulin nuhë minkum. Ka thonë, letëm dalin Musafin e parë, njerëzit ma të mesmi pi uve. Njerëzit ma të mesmi Nuk ka thonë deltë çka je musliman. Allah musliman ka plot. O le dalin njerzit më të mëshëm. Allahu xha ka më përmend edhe ë fjalë nga sahabët dhe tabeenët mbi çështjen e cil çilsohet njeriu me cilësi bujarë dhe fisnike dhe i cili ka burimin fisnik për atë i cili është i ligët detaj për detaj se si duket njeriu i mirë dhe njeriu i kës në luzmi Allahu xhele xjalaluhu që Allahu te barake ve taala namun sul me plocu cilësitë të cilat i don Allahu te na. بسم الله وعلى جل جلاله سبحانه تبارك وتعالى نمصëm ndjek sunetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në çdo fushë jetës tonë elusme allah subhanahu wa taala ç zoti i onjëllë xhelal ndamundson që të mësojmë nga kur'ani të mësojmë nga hadithët e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam elusme allah ju jelle wala ç allah t'barake wa taala musliman qodë ç allah t'ndihmon yetimata musliman wallahu t'mbolon fuqarot ç kamur t'allah t'pasuron desa pasanik për musliman wallahu t'bantë xhimert aqulu qouli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurrahim